Запис 52 Едно Две Те преминават и през изпитна част вързан с смения за оказване на първа помощ при водни инциденти. И той също е виждал много пъти как се появяват и изчезват по някога по доста непредсказуем начин. Добре на формула. ни е кератин. Искаш да знаеш историята на косата ми. Животът ми понякога е доста труден. Както за мен, така и за нея. Затова и двете трябва да бъдем силни. Три.